Через незгоду всі пропали. Самі себе звоювали, як писав Іван Мазепа. І ще один неперехідний гріх ми мали, який вельми заважав нам сконсолідуватися і утриматися, не вірили в самих себе і у власну силу, та спроможність незалежно існувати в цьому світі, і правити самі собою, а все шукали щоб хтось нам державу нашу організувати і утримати допоміг. І справді дивовижна річ. У 9 столітті покликали на князів-варягів, і ця варязька династія правила нами кілька століть. В XIV столітті піддалися Литві, а потім і Польщі, і знову чужі правителі правили нами століття. А коли піднялися супроти Польщі, знову шукали чужого монарха в Московщині, тій таки Польщі, Туреччині, Швеції. Хотіли мати собі свободу, і немало крові за неї пролили, але все бажали, щоб правив нами хтось чужий. Історія козацького державотворення – про це свідчить на кожному кроці. Отож ці дві великі речі, відсутність єдності і віра в те, що хтось нам допоможе стати на ноги і збудувати власну державу, більше всіх ворогів нас знищували і умаляли. І поки не усвідомимо цих найбільших своїх хвороб та болячок, поки не зведемося з колін і не станемо рівними серед рівних. Доки будуть у нас переважати партійні, конфесійні, групові інтереси, і доки не осягнемо святої ідеї національної єдності, не будемо сильними, доки не збагнемо, що мусимо стати на ноги самі, доки не перестанемо сподіватися на іноземного дядечка, котрий нам допоможе. Не будемо з іншими і рівними, і не живемо загнідженого і заглибленого в нас комплексу рабства. Раб перестає бути рабом не через мрії про свободу, а через віру в свою людську повновартісність. Цей історичний урок треба пізнати і засвоїти передусім. Народ наш вільнолюбний, здатний негеричний чин на змагання за свою свободу, любить свою землю і вміє на ній працювати, але до того треба йому ще історичної мудрості. А мудрість – це і є. Навчитися єдності та віри в себе – Свою правду, силу, волю. Бо таки мав рацію Тарас Шевченко, коли проголошував і навчав нас, що в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Не маючи єдності, пропадемо. З єдністю станемо сильнішими, і нас почнуть поважати у світі. Коли повіримо в себе – перестанемо оглядатися за чужим володарем, то збудуємо собі дім, який стане для нас і нащадків наших вільним та вічним. Коли навчимося шанувати і любити себе самих, шануватимуть нас і сусіди. Коли повіримо в свою силу та спроможність, на нас перестануть дивитися зажерливим оком, Хижак б'є слабкого, Сильного остерігається, І це закон природи, Який неперехідний. Розглянувши життя та діяльність гетьманів, Державотворців, Щоб викінчити свою тему, Мені доведеться звернутися Ще до двох підтем. Про те, як бачили наші предки, Державу в ідеалі, Тобто утопічно, як мріяли про справедливий і щасливий устрій, і яким його уявляли, зрештою якого правителя бажали в себе мати в супротилежність до реального. Мушу сказати, що ця тема в українській науці фактично не розроблялася, хоч певні принагідні міркування і розвідки в дослідників були, адже це і справді цікаво. Не лише докладно оглянути те, як ми боролися за свою державу, але яку висновували у мріях своїх. Про те, що утопічні суспільства омріювали мислителі Заходу, знає у нас кожна освічена людина, а про те, про яку державу мріяли ми самі, так і мало хто. Виявляється, що й тут не пасли задніх. Більше того, як показав зібраний мною матеріал, українці ідеально хотіли бачити свою землю як засередження добра, свободи і добробуту, а образ правителя і, розумівся, супротилежний до тирана, мав той бути мудрий, лагідний, поміркований і турботливий за народ. І нарешті ставлю ще одну проблему, як на мене, важливу в осмисленні державотворення, чим були і яку функцію виконували українські літописи, щедро творені в часи Козацької держави. Тобто знову хочу продивитися ту ж таки історію через літературні пам'ятки цього разу літописні. Аналізуючи цей матеріал. Я дійшов висновку, що українські літописи творилися з кількох спонук. Державної потреби, упогоджені з політикою того чи іншого гетьмана, в інтересі чужих держав, колаборантські і з індивідуальної спонуки. В такому розрізі українських літописів до мене не розглядали, а без цього і розвитку нашого історичного мислення не збагнути. Оглядаючи українське державотворення, я не охопив певне річ її всю, а розглянув тільки один її великий період – козацький, зачепивши певною мірою епоху польську, у якій цей лад утворився. Загалом історію української держави, на мою думку, треба поділити на ряд епох та періодів і відповідно їх і розглядати. Дозволю собі зробити таку періодизацію. Перше. Епоха архаїчна. Яку складають політичні утворення на нашій землі до становлення першої слав'яно-української держави? Царства Антів, незалежно від того, які народи і якого етнічного кореня їх творили, духовно ми є спадкоємцями всіх культур, археологічних та державних, що існували на нашій землі, бо з тих коренів ми і вийшли. Я прихильник думки, що українці на своїй землі автохтони, але етнічне формування нашого народу складна, переливна, з'єднана з різних стародавніх етнічних компонентів структура. Отже, всі народи, котрі жили на нашій землі і які з історичного ареалу позникали, більшою чи меншою мірою влили свою кров у наш етнофонд та генофонд. Вважаю, що саме на такий Поліетнічній, різноплемінній основі ми постали як, до речі, і інші сучасні народи через що і трипільську культуру і Сківську, і кімерійську держави і історію всіх племен та народів, що жили і діяли на території України. готів, гунів, Алан, Роксолан, Сарматів, Аварів тощо, маємо вивчати як свій духовний спадок і як той гумус, на якому виріс наш народ. До речі, така точка зору проходить через усі наші літописи. Друге. Епоха перших славянських політичних утворень на нашій землі. Анська держава, і похідна від неї держава Кия, Щека, Хорива, пізніші утворення, входження в Хазарську державу, Куяв'я, держава Дира та Скольда тощо. Третє. Епоха Київської Русі України від князя Олега до створення Галицько-Волинської держави. Ця епоха розкладається на три періоди – дохристиянський, період самодержавний і період роздроблення. Четверте – Галицько-Волинська держава, створена виключно на українському терені. П'яте – держава Великого князівства Литовського, яку маємо розглядати не як час іноземного поневолення – а як східнослов'янське утворення, що було політичним спадкоємцем Київської Русі України, на чому активно наголошував історик цієї держави XVI століття Матвій Стрейковський. На той час Україна входила в союзне утворення литовців, білорусів та українців, останні мали свої автономні князівські структури. Шосте. Епоха польська, у яку загинули автономічні князівські структури в Україні, але почала зароджуватися, а тоді активно створюватися козацька держава. Сьоме. Козацька держава від Богдана Хмельницького до Кирила Розумовського і до створення намісництва в другій половині XVIII століття. Восьме. Творення після загибелі політичних державних структур Української Духовної Республіки через нове становлення та розвиток окремішньої літератури, науки, музики, театру, образотворчого мистецтва, науково-просвітницьких товариств, періодики, політичних таємних та легальних національних, угруповань, партій, товариств, освітньої системи, зокрема в Галичині, недільні школи в Україні Східній тощо. Ця епоха тривала від Івана Котляревського до 1917 року. 9. Українська держава в час революції та визвольної війни українського народу у 1917 році 1921 роках 10 доба УРСР Галицької Духовної Республіки у межах Польщі, Поковинської в межах Румунії, Закарпатської в межах Чехословаччини, Закарпатська держава Волошина відновлення Української держави в 1941 році. Українська повстанська армія і її визвольна боротьба, еміграційні структури, цей період тривав від 1922 по 1991 рік 11. І нарешті створення нової Української держави в нашому часі. Отже, на моє переконання, Українська держава має велику загніджену у віках історію, причому в усі періоди ми не зникали не тільки як етнічна субстанція, а й як політична, тільки наше державне життя в різночасі здобувало різні суспільні форми, існуючи в одні часи як самостійне утворення, а в іншій – Автономічне, але ніколи наше власне державне буття не припинялося. Також маємо періоди, коли наш народ жив активним політичним життям і пасивним, але він завжди був, завжди відчував себе як осібна соціумна категорія, творив свої державні структури і власну багатовікову культуру. Козацька епоха в цій мозаїці була одним із яскравих явищ нашого політичного буття, і я по змозі в своїх етюдах намагаюся його заналізувати та осмислити. Гадаю, що натепер маємо в корені переглянути періодизацію і історію самої козацької держави. Трата державної незалежності великого князівства Литовського, а цей процес був довготривалий та поступливий, завершився Люблінською унією 1569 року і поставив перед українцями проблему національної самооборони, тим більше, що Польща, яка взяла українські землі під свій протекторат,